Любов я на сон. Якщо Ігор Львович порядна людина, то мені не доведеться повертатись у гуртожиток. А може мені взагалі не повертатись? Я дивлюсь на Като. Просто тому, що більше немає на кого. Літак знову набирає висоту. Час польоту в повітрі – 6 годин 20 хвилин. 20 хвилин – назустрічний вітер. Я сиджу поряд з Лаурою і хочу заплющити очі. Мені страшно. Але не до смерті. У бабе Мані є улюблена приказка. Що буде, те й буде. А ти, Марко, грай. Грай, Марко, добре вже. Лаура зосереджено дивиться у вікно. Їй приємно, коли світ під ногами. Като Крадькома дістає плящину з темною рідиною. І п'є. Запах спирту. Мій рідний. Відомий. Професійний. Като п'є не кока-колу, а вульгарно напивається. Вчинити і собі так само, чи що? Але група зустрічаючих буде не зовсім задоволена. Шість годин – це не час. Це відстань яка відділяє мене від Марка. Пропоную внести цей приклад у підручник з фізики для медучилищ. Гарантую повноту засвоювання теорії відносності. Не час. Намитниці Лаура зі сльозами на очах кидається мені на шию. З коханими не розлучайтесь. Добре вже. Я виносив твоїх зайвих 40 кілограмів. Інші сорок несе покірлова като. А хто цікаво буде тягти її сумки додому? Все закінчується. Я похмуро повертаюсь на батьківщину. Андрій дивиться на мене терпляче і підозріливо. Волосся на його голові колоситься і слухняно лягає під вітром. Під вітром, на який особисто я Потратила 20 хвилин. Юшкова закупила лагубу. Ну, а як же? Я Іуда. Ну, то й добре. Ігор Львович підходить до Като і хмуриться. Вона блаженно посміхається. Для повного щастя бракує гомосексуаліста Миті. А що це я так розійшлась? Не серця. Говорить Андрій і цьомає мене в щуку. Я згадую про накрадені бані при чандали, і хочу його обійняти. «Андрію?» – перелякано каже Юшкова. Я різко відсахнулась і помахала їй рукою. «Привіт, Юшкова!» «Привіт!» – цідить вона. Пауза, крапка, тире. Я навчилась жити уривками. Ішково поправляє волосся і починає нервово теребити пасок. Говори. Поблажливо дозволяє я. Ти можеш поки пожити в моїй квартирі. Захочеш, купиш. Ура. Угода чинна. Я шукаю очима Ігоря. Пробачте, я невчасно. Він схилився над като і щось повчально бреше. Але зараз він – моя паличка, без якої я – ніхто. Так, Андрій намагається бути незворушним. Що так? Я ще надіюсь. Мені було б краще залишитися з ним. Та мені би хоч з кимсь. Мені не затишно із самою собою. Все так, Андрій дивиться навколо. Це межі його так. Він заплатить тобі. Молодець. Ти все ж дівка не промах, підтверджує Юшкова, яку особисто я завжди жаліла. Ну, нехай не зовсім завжди. Я не проти. Я тепер на все згідна. Ніхто не зможе полюбити мене сильніше від мене самої. Треба звикати. Чи брати приклад з Като. Вона їде з Ігорем, Юшкова нерво зеленькає одним ключем від машини. Як це їй вдається?